Братинку Чубея в роки громадянської війни. Коропі ще на командира, і той кивнув головою. Все правильно, тільки тепер Саманяк уже генерал-майор, та ще герой Радянського Союзу. І часу тої зустрічі минуло два тижні. Моряк з ханко отримав прізвисько фокусник і завжди просив кудрявого, щоб прибрав його з собою на завдання. У них дружні стосунки. Єднав їх не лише Гангут-Ханко, а й Ленінград. Час не мав напружено. Було холодно. Кудрявий зігрівав серце думами про свою Зою. Зустрівся він з нею на початку 42-го, після повернення з Ханко. Їхню бригаду розквартирували у Новосаратовській колонії. Полки отримували бойову техніку, на передовій Кудрявого нічого не боліло, окрім рани. А ось і дні переформивання, спокійні на війні часи, раптом розболівся звід так, що хоч і вий. Товаряці порадили лейтенанту піти у медпункт, щоб був неподалість студентському гуртожитку. На медпункті висів дійцяк з останнього курсу медінституту. Серед них була іззвоя, і звоя, яка доволіше і... Я шептала так, що зуби гамувалися. Справді допомогли таблетки? Судіянство студенткою виликоло зуб. Озли великі про мене всі очі. Його погляд затопив дихання, залишив на дві серця лейтенанта. Ви тоді стали забігати, Аж поки студенток не в далекій міській. Що далі? Між рідне місто кудрявого Білорецьк на річці білій. Тому й запахло теплим літом і неповторним башкирським медом кудрявий вітхней. Передовою він писав Зою часто, а коли він тяжко поранений, та писав лівою рукою. Перебуваючи у розвідці, він не отримав від Зої жодного листа. Не писав сам, боявся їй сказати неправду. А правду писати, чому листи вона отримуватиме рідко, не мав права. На Уралі вже ранній ранок. Батько і молодший брат цю пору збираються на завод. Металурги вони. А може в цехах біля Мартенів і Станів дніють і ночують. Якби не такі пацани, то не було б у нас ні танків Т-34, ні літаків Ілів, ні Катюш на фронті. Аж не віриться, що всю ту зброю наклепали підлітки й жінки, та ще й без халтури. Кажуть і танкисти, і пілоти. Жоден мотор не заврахлив. Старший бачив, як кудрявий, поклав руку на плече Бориса Фокусника. Навіщо таке, пані братство? Нехай вже ви обидва гангутці. Але ж один капітан, а другий – Хочу парашутистів, чи не, діло темне. Центр не хоче, щоб тут знали їхні справжні військові звання. От і обіймаю кудрявий фокусника. Таке ставлення командира до рядових солдатів може призвести до розкладу військової дисципліни. А прізвиська оті? Шкідник, сметанник. Ой, не серйозні ці парашутисти. Надто довіряються місцевим людям, латишам. І тих стосунків вію втратою пильності, якщо не більше. І як могли таких послати у тил на серйозне бойове завдання? Судилося б мені стати командиром розвідгрупи. Я б навів порядок. Хіба що короб на своєму місці. Видно, що на кордоні служив. Короб, як той чекіст. 1918 року, порозумійтесь б з ним, і о кожному слову повірять, і там, за лінією фронту. Короб не Гавка, не Юхан, не Тарас, не Латиш, навіть не Кудрявий, що за панібрата з Борькою-фокусником. Короб. Старший здригнувся, побачивши віддалік два вогники. «Машина!» – попередив Андрій Розбійник, другий номер у кулеметника Бориса Фокусника. У східній стороні блимало два синюваті вогники –